Він знав, що Борчак не посміє його зараз, одразу ж звільнити, тому сам написав заяву про звільнення. Посилався на свою недовченість, на невідповідність теперішнім вимогам у господарювання на селі. Хотів навіть прокласти медичну довідку, але вже біля дверей Борчак висмикнув. Борчак мовчки повернув йому заяву, у багатьох місцях перечитав паперову трубочку Казбеку, обдивився грубі домашнього в'язання підковані шкарпетки, сказав «Я тебе сьогодні не бачив. Ти сьогодні цілий день був на фермі». Маркіян саме на це і сподівався. Кілька років його не чіпатимуть, але працювати треба на всю жилу. Підкова знав і вірив, що життя усе розставить на свої місця. Його вроджений, чіпкий розум ні, на мить не піддавав сумніву могутню всеплодючість землі і все очищаючи силу ідеалі в партії, до якої він належить. Помилки неминучі, бо все, що ми робимо, експеримент, на який не здатні інші. Колись наступне покоління повністю повторювало життя своїх батьків, а ми усе робимо вперше. Ми так заскучали за майбутнім, що стрімголовитиме до нього. А Бурчак скористався цим у важкі повоїні руки. Щоб вискочити поперед інших, він обрав найпримітивніший шлях приписки, марнославність чомусь нікому й не спало на думку перевірити. А слава вже підхопила його і понесла з магічною силою, не раз повторював собі підкова у ті роки. Тому через літо Маркіян уже міг точно визначити параболу борчакової долі. Писатимуть про нього газети, роздуватиметься, як великоднє тісто, легенда Бурчака. Він повірить у свою безгрішність, бо характер у нього загонистий, авантюрний, нетерплячий, повністю позбавлений самокритичності. Надто ладиться все в його житті. Але потім, коли правда спливе на поверхню, буде жорстоке падіння, яке настільки приголомшить Бурчака, що він не знайде в собі сили підвестися. Іноді Підкова заспокоював себе тим, що Рівнопілля надто довго чекала слави. Весь час воно пленталось в обласному хвості, а земля і люди тут не гірші, ніж в інших районах. Може, прокинулись у Рівнопільців ревнощі до слави, яка після війни покинула їх, і тому вони прогледіли Бурчака у своєму районі. Недалеко глядним було легше, а Підкова ж усе розумів і страждав від того подвійно. От вийде він на пенсію і спокійно розбереться у тому складному періоді свого життя. А тоді, тоді він таки пішов на хитрість. Бурчакові треба буде на когось опиратись. І рано чи пізніше вибір, точніше жереб, упаде на нього, на Підкову. Отут головне – не влізти в Бурчакову авантюру з приписками, перехитрити його, прикинутись вайлуватим дядьком, що бачить світ лише з-під низько насунутого козирка свого кашкета. Виступити відкрито супроти Бурчака? Ні, він не боявся. Він міг без катастрофічного душевного надлому вийти завтра з вилами у бригаду чи на ферму. Зрештою, завжди був готовий до цього – навіть згодував фразу для городищ. «Добре, що це сталося зараз. Не встиг забути, з якого боку вила тримати. Можна виступити, але... Але борчаків був у розпалі. Деріжджі його роздутої слави бродять з усієї сили. Борчак бігун на коротку дистанцію. Його бульбашка ось-ось переросте в пульку. Головне – не дати колгоспові скотитись хоча б на друге місце». Це були найганебніші роки в житті Підкови. Він не любив їх згадувати навіть на самоті. Та що вдієш, коли вони були? Коли він був у них хай не таким, як би хотілось зараз, але гаплик за петельку. Правда, Підкова урівноважив цю свою провину тим, що коли Бурчакова булька з оглушливим тріском лопнула, і ті ж такі голови, які ще недавно підтримували начальника управління, обцвірінкували його з усіх трибун, Підкова мовчав або ж віджартовувався. Якби можна було використати п'ять тих років і доточити їх сьогодні, коли він може залишатись самим собою в усьому, ну, не без того, щоб іноді він погодився б на цю операцію без романиного наркозу. Він таки не втішився тим, що Борчак сторожує на заводі. Йому навіть було сумно і холодно, наче й сам у чомусь завинив перед авантюрною долею свого знайомого. Але ця запізніла мудрість, ще більше його дратувала і намагався не згадувати про неї. Та що вдієш, коли його пам'ять викидає отакі фіглі? Він іде Гречанистськом, іде полем Ілька Європи, свого ровесника. З осіннього Марева, з рідкого туману над степом, до Маркіяна Тадеєвича винувато усміхнувся гілького. Підібрав у Борозні свою карпату лалючку. Він її губив за найпершої можливості, але за найпершої ж можливості й знаходив, навіть коли приорював у Борозні. Вона або вилазила на поверхню, або починала куріти димком з-під землі, або проростала зеленим добовим листочком. Роздмухав її і сказав. Щось давно ти тут камаркіяне не садив соняшників. Забув уже, як я їх любив, і досі люблю, клянуся Європою. Посаджу весною, відказав Підкова і осікся, бо згадав, уже інші вирішуватимуть долю лану і лька Європи, який отут і помер за кермом трактора. При ночі. Лілько вже захолов, а трактор усе тягнув і тягнув свою прямоборозну, таку пряму, що плуг ішов позороному і врізався в соняшниковий масив, де одцвітали пізні соняхи, Били з головами у вітрове скло трактора, але Європа вже їх не бачив. Куріла люлечка з мертвотно стиснутих зубів. А таки посію отут -от, соняшники, Ільку, от побачиш, посію. Вигукнув степ Підкова, і йому здалось, що від цього вигуку старість відскочила назад і здивовано причаїлася. Він хотів озирнутися і всочити їй маленьку, акуратним кудульку, але посоромився. Дріботливо затюпачив полем Ілька Європи. По війні Ілько так часто вживав це слово, що його б вистачило на всіх тодішніх дипломатів. Ім'я материка було великолушно присвоєно Городищенському трактористові, а відтах і полю, де він помер від раптового інфаркту. Випростав сутулину, схожу на ховрашка, що вишолопує зерня із колоска постать і пішов до тваринницького комплексу. Його старість розтерла свій здеренілий поперек зітхнула і попленталась за ним